Давида Демидовичу повільно підвівся я з своєї твердої табуретки. Про свою передову техніку напишіть в газеті. А ваші ж трактори всі простоють без запасних частин. Ви б згвинтили з шести тракторів два або три, щоб вони хоч трохи могли ворушитися, а так це просто купи ржавого брухту. І ви боїтеся, мені довіряти свій мотлох не треба. Обійдуся. Я з своїх коліс шпорів згвинчувати не збираюся, так що не забуксую. Видобудуся із найсипучіших пісків, із найглибшої твані. Пробачте, що потурбував. Я ступнув до дверей, але тут, положай виказав хіба ж такий сприт, скочив мені навпереєми розпросте руки в поперек дверей. Не пар парка, хлопче, не пар парка, а чи які прутки, а може я перевіряв тебе? Боже, раз ти прийшов до мене, то неспроста, видно, попав у якийсь соломотряс. Пропустили тебе і крізь вілку, і крізь трієр, потрощили і кісточки, і масла, чі. А чи ж уцілів хребет? Ось в чим штука. Бачу, уцілів, ще тримається, ото і добре. Я тільки глянув на тебе, так прямо душею зрадувався. Ну, думаю, оце о. В мене ж з кадрами заріз. Я б тебе і на голову інше, і на бригадира, а не хочеш, дамі трактора. Є в мене універсал, майже новісінький. Ну, не на ходу, бо тепер запчастинами сутужно. Ще ж не відбудували народне господарство, після плюндрувань, завданим Німецько-фашистськими загарбниками, але універсал прямо тобі як лялечка. Ти ото кажеш, згвинти з восьми, два трактори, і ори та сій. А натуроплату хто мені зароблятиме? Та я в кожний колгосп по трактору поставлю угоду про натуроплату укладу, харчування для трактористів забезпечу на весь сезон. І все тобі в порядку. Плани виконуються, показники є. Досягнення научні. а станнє згвинчувати, перегвинчувати. Як ти ото кажеш, де я опенюся? Знаєш, скільки тут положеїв колись жило, а скільки зосталося? Точно не знаю, але здогадуюсь, сказав я. Отоже воно. Вважаю, що я тебе вже взяв на роботу, хоч анкетку ти однаково ж заповниш, але давай домовимося. Ніяких возмущень трудового народу. Бо я ж тут живу давно і всіх сміїнів знаю, як своє вухо. Я давніше усміхнувся я. Ти? Я? Положай довго перемірював мене вздовж і впоперек, своїм хитрим поглядом прискалив око. І скільки ж ти тут живеш на оцьому нашому чорноземі? Тисячу літ. Тисячу? Уявіть собі. Знаєш що, хлопче, відходячи нарешті від дверей, зітхнув полежай. Ти скажи прямо, береш універсал? Беру. Отак воно краще. А то тисячу літ, тисячу літ. В голові і так гуде від усіх балачок, а тут ще ти з своєю тисячою. Не так уже й заспокійливо гудів трактор, як мені видавалося, і не зміг я усамітнитися навіть тут, серед степів. МТС-івські майстерні нагадували фронтовий госпіталь. Там на двох одна нога, тут на три трактори, один колінвал. Замість запчастин, положай приніс і власноручно прибив на стіні лозунг із словами Сталіна. Механізатори, використовуйте техніку до дна. Посадовили б нас під цим плакатом посеред замерзлого ставка, то було б самий раз невесело жартували трактористи. Якась незрима зла сила нестомно ганяла дияволів, і тепер після письменників, композиторів, філософів і вейсманістів-морганістів названо було нових ворогів. Антипатріотична група театральних критиків, запеклих космополітів, відірваних від життя та боротьби радянського народу. Коли врахувати, що до найближчого театру від Положаївської МТС було кілометрів з 200, і що жоден з трактористів навіть не чув ніколи про таку професію, як театральний критик,